Олійна як варельна переміна хлорофільного плетова, стебла видихають рідким азотом у прямовисній лінії нотного стану, обсипаного лузкою сіднейської опери. Ніби пісня про зиму в предорожньому генделику, де можна страшними словами сміятись. Ой сумна ця біла нута столітньої туги. Вже й сонце хмільне дається пити, а він ні, не розвивався».